¿Es ¿Estás ¿Es по важни теми, които засягат а, нашите общества, като търсим а, и кореспонденция с Френския област. някой път имаме просто Франция, по някой път имаме човек, който познава проблема изради своят бекграунд, най-често свързан с неговото образование в Франция и тази вече този човек, а, който ще ни а, представи не само активността по темата а, за Марсен, с замърсяването на въздуха в София, но и опита от Франция е Борис Бона <coughs> с София. Здравейте, а, да кажа, добър вечер и на а, Иван Велков, общински съветник, а, който има също много сериозен ангажимент по а, темата екология и зелени каузи и а, граждански активизъм къде да стане общински съветник. Елица Панайотова, която е координатор на Зелена София. Това е един от проектите на Асоциация за развитие на София. На практика това е. Ще научим и нея, повече разбира се, но това е концентрираните усилия на столична община по темата за екологичното състояние в столицата. И Николай Лучев е от тези граждани, които а, направиха един много полезен сайт а, за следене на замърсяването на въздуха в, в София. Голямата тема, която ни събира, е озаглавена така, проблемът, който дишаме, ние живеем в, в този проблем. А, той по някакъв път а, изглежда очарователен, например, когато светлината над града има Една особена загадъчност, и залезът изглежда прекрасен. Цветовете наситени. Много хора биха си казали колко прекрасно, каква красота. А всъщност не става дума за това. Става дума за сериозни нива на замърсяване на въздуха. Знаете, че. В началото на тази година, в зимните месеци, имаше особено тежки ситуации с замърсения въздух в София. Тогава, колкото си спомням, София усмна и с паметници, върху които бяха сложени противогази. С едно много ясно послание, и тъй като съм сигурна, че на практика всички са ангажирани и загрижени от проблема, който пишаме, но вероятно могат да бъдат представени различни решения, а и търсене на отговорност. Винаги си поставяме въпроса ни какво правят властника, за какво плащаме данъци, достатъчно не сме информирани. Журналистите също задаваме въпроси, колкото можем. Тук към е мястото да кажа, че съм журналист от програма «Хоризонт на Българско-национално радио». Казвам се Ирина Недева, имам отношение към част от дебатната програма на члената къща. Започваме с Борис Бонев и с това сравнение между един огромен град като Париж и София, как е възможно това, на което всички ние сме били свидетели, в ъм, Централна, в Западна Европа, дори в мегаполисите на Съединените щати, въздухът да е по-чист, отколкото в един сравнително по-малък и не толкова индустриален град, като София. Какво отказвате? От... Защо, и... Защо става така? Взимам микрофона или. Да, за мека. Знам, че работи. Първо добър вечер и благодаря на Червената къща и на Френския институт и културен център за този дебат. Мисля, че това вече е една много важна стъпка за справяне с проблемата, и като информираността на хората относно необходимостта от взимането на така, категорични мерки за справяне с този проблем е ключова, за да може в крайна сметка политиците и носещите политическа отговорност да имат смелостта и подкрепата да вземат мерки, които по своето същество голяма част от тях са непопулярни. Е по отношение на Париж, живял съм близо 5 години в, а, в Париж и въпреки, че града е многократно по-голям от София, а, въздуха там не е бил никога толкова мръсен, колкото аз тук съм го усещал. Аз съм човек, който има алергии, т.е. съм чувствителен на тема мръсен въздух. А, и опита, който и по-скоро сравнението, което веднага мога да кажа като голямата разлика между София и Париж, това е, че в Париж институциите работят. А когато институциите работят а, при наличието на проблема прекомерно замърсяване на, на атмосферния въздух, веднага се задействат поредица от а, реакции, които в крайна сметка неутрализират или значително намаляват вредното въздействие на а, мръсния въздух. А, веднага давам пример, че в Париж действа една организация, наречена ЕПАРИФ. Това е а, независима организация, дотирана от френската държава и от кметството в Париж, която е създадена през 1979 година. И е над... Тя има три основни цели. А, първото е да събира информация, да анализира информацията и съответно да предоставя тази информация за качеството на въздуха. А, не само на общинските власти, не само на държавните власти, но на съответните институции, които отговарят по проблема, но и на всички граждани и всички медии. Тази институция е изключително важна, тъй като благодарение на информацията, идваща от нея, всъщност хората са предупредени на време, ако се очаква замърсяване на въздуха, а общината има време, отново казвам, да, да реагира и съответно да предприеме необходимите мерки. Това, което мога само няколко бързи статистики да дам по отношение на асоциацията, защото е... Впечатляващо, е особено, когато сравним с това, което, което разполагаме в София, говорим за над 60 замърсителя на атмосферния въздух, които се измерват. Асоциацията разполага с 7 мобилни лаборатории, с 68 стационарни лаборатории, от които е автоматични, 55 човека работят за тях, а годишният бюджет е 7,5 милиона евро. Тоест, говорим за една сериозна организация, която. Има една единствена цел и тя е да предупреждава населенето, да измерва замърсяването на въздуха, да предлага мерки за справяне с замърсяването на въздуха и нещо много важно да оценява по научен метод ефекта от предприятелите мерки. Тоест не просто ще направим това, това или това, а дали това, което сме направили е успешно в крайна сметка и дали наистина е довело до намаляване на емисиите на замърсяването в, в Париж. Понеже от, правим сравнение Париж и София, има още нещо, което а, значително различава двата града. А, и това е изцялото: така, пълното ориентиране на нашия град към автомобила и към използването на автомобили, нещо, което в Париж не е така. А, в момента кметит Стани Далго а, се бори доста смело бих казал, с, а, не само с лобито на автомобилната индустрия, на дизл, особено на производителите на дизелови автомобили. Затваря основни булеварди в града, прави ги пешеходни зони, прави ги места за, с намален трафик. Друга много интересна мярка, която въведоха, това са бинетки, които на база типът двигател на автомобила и замърсяването, което всеки автомобил отделя, ще позволяват достъп до определени части на Париж, т.е. Колкото по замърсява един автомобил, толкова повече ще бъде ограничен неговият достъп до града, като, а, примерно, хибридните електрическите автомобили ще имат пълен достъп а, до града, а 14 годишни дизели да, да наречем, в, особено в дните, когато се очаква сериозно замърсяване, въобще ще им бъде забранено движението на територията на а, региона иде де в който попада а, и Париж. Париж, за разлика от София, е град, който е насочен към развитието на градския транспорт. Има изключително добре функциониращ градски транспорт от 14 метролинии, 5 градски железници, 5 линии на градската железница, много-много линии на автобусите. И признавам, че за 5 години в града всъщност никога не ми се налагало и не съм си помислил да използвам автомобил, за да се придвижвам, въпреки че ми се е да работи и да уча на големи разстояния от мястото, където живея. Друго нещо много важно има система за наймане на велосипеди с добре развита вело мрежа и а, от мрежа от велоалей. Мисля, че някъде около 3700 велосипеда, ако не се лъжа, а може и да са доста повече. А, просто ми излезе цифрата от числото от ума. Но, за да обобщя, Париж е град, в който се мисли за хората, в който а, е станало ясно, че автомобилите не са бъдещето на развитието на този град и съответно се предприемат строги, спешни и категорични мерки за справяне с този проблем. А, нашата организация по принцип се занимава именно с проблемите на градския транспорт и градската среда в София. А, темата за мръсния въздух така се случи между другото, въпреки че а, ни касае, а, разбира се, като жители на града. Но от нашият опит, поне до момента касаещ развитието на градския транспорт, особено екологичните му форми, като метро и трамвай, и тролейбуси показват, че това, което се прави в София, въпреки големите инвестиции и големите средства, с които гледът разполага, всъщност не води до желаните резултати. И според официалната статистика на Несили, всяка година броят на пътниците в градския транспорт намалява, в метрото се увеличават, но в общо за градския транспорт намалява, което показва, че всъщност ние не сваляме шофьорите от автомобилите и не ги качваме на градския транспорт а просто правим една вътрешна миграция между различните типове а, градски транспорт. А, така че, за мен, а, все още в София има доста голям път да извърви, преди да, а, да можем да се мерим с градове като Париж, където а, проблем е осъзнат. А, надявам се тази дискусия и много други сходни дискусии, всъщност, да са началото на този път, който институциите и администрацията трябва да извърви, за да. Стана ясно, че не може да се реагира само когато има обществен или граждански натиск. Трябва каузата борба с мръсния въздух да бъде нещо, което е много лично за всеки един член на администрацията и съответно да няма оправдание от труда, тази наредба или онази наредба не ми позволява да направя това или онова. Ако има някаква пречка, винаги има начин, намира се, действа се, решават се проблемите, а не се оправдаваме с неща, които са заобиколими. Добре, вие акцентирате много основно върху, върху транспорта, върху това, че всъщност причинител на замърсяването според вас е автомобилният транспорт, трафикът и автомобилите. Според мен е ясно преди, че взимате една най-големите замърсявания, okay. че основният замърсител на въздуха това е отоплението с битово гориво, битовото отопление. А, не, индустрията. Каквато и да е, не, не, не вярваме и според статистиката не е, не е основен фактор. Между другото, има доклади, които показват, че транспорта е най-големият замърсител. Склонен съм да не се съглася с това. Пак казвам, не разполагам с необходимите а, данни, за да. Още един проблем. Няма данни, разбира се, актуални а, кака, измервания на а, ситуацията в София. Но ясно, че отоплението с битво Гориво е най-големия замърсител, но хубавото на решаването на проблема с трафика, като втори най-голям замърсител на въздуха е, че а, решаваме много проблеми едновременно. Тоест, а, понеже знам, че има голям така, натиск за електрически автомобили, хибридни автомобили и така нататък, а, да, това със сигурност ще реши, ако подменим целият автомобилен парк на София с електрически автомобили, това ще, значително ще подобри състоянието на въздуха но няма да добри състоянието на градската среда, задръстванията, паркирането и така нататък. Тоест, за това, тъй като нашата специализация като организация в сферата на градския транспорт и градската среда, затова там се чувствам по-подготвен да говоря и мисля, че това е... Мерките, които могат да се направят за развитие на градския транспорт, всъщност решават не само този, но и доста други проблеми, Затова трябва да се акцентира и върху тях сериозно. Добре, аз благодаря за това прехвърляне, сравнението София-Париж и искам да помоля сега всички от вас да споделите в, в, в, в едно изречение а, защо, защо се чувствате ангажирани по тази тема и къде виждате а, причината и какъв а, може да бъде а, хода а, Какви могат да бъдат предприятии майки с плано изречение, за да може след това да видим как да, как да влезем в дълбочината. Иван Вълков. Тайна има така здравейте на всички. Аз съм също по-късно изречение, аз чувствам лично ангажиран, защото съм живяв в Пекин. <съща> <съща> И защото видяхте, че сме се. Загрижили за това да не биде да купуваме въздух от Нова Зеландия под формата на. А това всъщност yeah, да yeah. може да е едно yeah, от решенията краткосрочните, които в контекста на днешния дебат може да бъде предложено в кръга на шегата, разбира се. А, аз и е, немалко мои познати преди години, когато живеех и работех там, в Пекин, като космополитен град, а, а, живеят може би над 300 000 чужденци. И те са сами по себе си кака, собствена аудитория, която има собствени цели задачи общност и така нататък. И това не го прави далеко източен азиатски град с корено различна координатна система. Проблемите, които ги има в далечния изток, заради мащаба на градовете, като че ли много бързо минават през целият цикъл. От зараждане до встигане до екстремни граници и заради това част от решенията, които може би в Европа а, те първа започват да става, така тема на дневния ред на, на управлението на, на градовете и на економиките, секторите в тях, включително транспорт и а, енергетика. А, примерите от Далеш изток за мен са много близки поради естеството на това, с което съм снимал и, и, и живял там. И заради това може би част от решенията също биха могли да дадат и от тази насок. Преди години там буквално съм бил свидетел как се взимат кардинални смели решения и заради възможностите, които пък този тип огромни държави предполагат, че с една решение, което започна да се изпълнява буквално следващата сутрин, в рамките на много къс период от време заради мащаба може да се отчете дали то работи, какъв ефект има и колко това би допринесло за решение на генералния проблем. И съм виждал на практика как се предприемат всички тези мерки, които преди малко споменах. Борис, Борис. за, за пари съм ги виждал преди 15 години как се правят на улицата на Пекин, Шанхай, хонг или Сингапур. И успяваността беше съвсем различна. И за мен разликата не беше в а, а, сериозността на, на, на мярката, а в а, интензитета и съгласието на всички да я спазват. И, като пример, а, да кажем ограничаването на трафика четни и нечетни номера, забрана да пътува един човек в автомобил, цели зони, в които не може да се преминава а, в рамките на определени часове от деня. В Пекин не работи, а в Сингапур ражда чудеса. А, но тънкият момент е, че тази дисциплина, която би трябвало да има всеки един гражданин, на приеме киво презумствие, че има правила, които не са само права, а и задължения към всички останали, работи, когато те са комплексно обвързани и са стимули. И точно в тези общества, в които стимулите са не по-малък фактор, не забраните и наказанията, ефектът става се и много по-ефективен. В частност, ако темата е транспорт, защото и на мене ми е по-интересно, не съм еколог, Извинявайте, ако тук в публиката виждам хора, които с пъти по-добре от мен биха обяснили част от тази а, а, сфера и проблематика, но на мене ми е интересно как примерите, идващи от други държави или от други сектори, корпоративен или НПО, биха могли да станат част от това, което искаме да решим. И по-скоро втората част от заглавията на дългосрочните решения. Аз пък там бих чувствал по-бърсво и само за да връща транспорта, стимулите. Ако не мисля, че общината или града или нито общество може да променим данъчната политика, която би стимулирала преминаването генерално, кардинално от един тип автомобили, от това да се превръщаме в а, а, складирането на всички видове а, автомобили на Германия и, и Франция, които може спокойно човек да, да, да види от тук по пътя до, до, до калотина, паркирани в изобилие, по всякакви все още съществуващи парки. Ако примерно а, има стимули, които да, да, да създават нещо, което и в Япония и в Сингапур от години вече, да, трето поколение го живее, че колата се смена на третата година, защото има смисъл, да, да върнеш старах и да вземеш най-новето, като вече заради технологиите и възможностите, които има да е с пъти по-качествено от предишната, а ние продължаваме да караме с коли, които средната възраст, мисля, че са на 14 години е средната възраст на колите в София, и значи ще ни останали поне с 13 години от това, което е, е, е, е полезно. Да, обаче това, че хората карат стари автомобили, а, не е защото те не искат да карат нови. А, защото да, да. могат да си го да позволят и да стигаме до състоянието, в което последните данни на Евростат България продължава да е на страната с най-низки доходи. Така че, не знам дали можем да влезем в голямата тема, учи, да, да, да раз... дали, дали зелените политики най-общо казано всъщност не са някакъв. А, наистина, лукс за страни, в които благосостоянието е на достатъчно високо ниво. Госпожо Медева, аз не мога да се съгласа с вас, че това е социален проблем. А, ще ви дам един съвсем така прост пример. А, ако се загледате по улиците на София, какви автомобили се движат, ще видите, че това са автомобили, които са на 14, 14 и повече години, Средний. но от висок клас. Тоест uh, .е. за тях е път, uh, са платили така, една доста висока цена и те са готови да плащат uh, висока цена и на гориво. Uh, замяна на това, на данаци се още не, върнато, да. uh, защото Можем. това, което ние наблюдаваме е, че uh, uh, по някакъв начин даже по-скоро се предрасполагат хората да, да си купуват такива автомобили, тъй като данците, които те плащат, са ниски, а когато си купиш една нова кола, плащаш по-висок данък, отколкото е една по възрастна А би трябвало да е точно обратното. И, и другото, а, а би могло да е, когато ти си купиш един автомобил, макар и на, на лизинг, вноската ти на месец със сигурност, ще е по-ниска, отколкото ще плати за един по-възрастен автомобил, но под по-висок клас. Просто разбирането ни е, българина обича да се вози на по-осозен автомобил, по-стар и да плаща повече за гориво и повече за ремонти, отколкото да се вози на един по-нисък клас, но в замяна на това по-нов и по-екологично чист. Всъщност, данъка се определя от кубатура? Точно така. А, а, няма отношение... Прямо за да точно да така ли? И спрямо замърсявамето. Точно така. За то мисля, че има на намаление, в зависимост от 5 6 вигаторс, да, 60% да. се намалява, ели но тук с... стигаме и пак до спазването, 5 ,5. До, спазването mm -hmm. до точката с mm -hmm. спазването, тъй като а, това, което и ние наблюдаваме, е, голяма част от автомобилите, които се движат в София по, по улиците, са автомобили, които дали собствениците доброволно или Недоброволно са, са, са свалени катализатори. Mm -hmm. а, а това е изключително голям проблем за, а, за София, защото един такъв автомобил доказано вреди повече на околната среда от един автомобил, който е с катализатор. А, и понеже mm -hmm. тръгната от това, каква е личната кауза, mm -hmm. може да сложите а, флашката, която съм ви дал. Да, не флашката. Yeah. Там има една. Ние с Стефан никога преди това не сме се интересували от uh, темата замърсяване. Тя по някакъв начин просто не е била важна за нас. Замърсяване на въздуха. Да. И ето е, тази. Ето е и нашата кауза. Това е специално моята. Това е дъщеря ми, която е на 2,5 и половина и която тази зима изкара три ангини и два бронхита. всичките с сериозно лечение свързани и по същия начин са децата и на Стефан. И аз мятам, че това е една достатъчно така сериозна кауза, заради която се заслужава да водим тази борба. А, ние сме още нови в това, което правим, но вече може да кажа, а, съгласен съм, че а, трябва да се събрат данни. Тези данни, които нашата система към момента събира, за съжаление са още доста начален суров. А, те са още доста сурови, но това, което може да наблюдаваме е, че не само транспорта а, влияе върху запрашеността в града, а до голяма степен и отоплението. Бих... По-нататък, като покажеме вече графиките, ще видите, че това е сериозен проблем и на така наречените луксозни квартали на София. Бистрица, Бояна, Драгалевци, където хората, които живеят там, могат да си го позволят, могат да си позволят да се отопляват на газ, но не се отопляват на газ, а се отопляват на въглища, дърва и собствени си буковка. Да, строи просто защо, а, защо това се случва, но Вие ще влезете след малко в тази дълбочина, Нека да дам възможност на Елица Панайотова, която е координатор на Зелена София. Пак ще кажа, това е част от Асоциация за развитие на София. На практика, а, Асоциацията е свързана с а, м, идеята за устойчива визия за града и а, получавате финансиране от общината, нали? Да, Работите с а, да. на практика ресурс на столична община. Да, давайте на всички. Моята мотивация е първо най-вече е лична, защото в крайна сметка всички живеем, <рък> Тук и всички дишаме този въздух, но а, всъщност. Проекта и организацията, която аз представлявам. Това е проекта Зелена София. По инициатива на кмета на общината беше създадено това звено, което реално се намира в Асоциацията за развитие на София. И идеята за, и задачата на това звено е да създаде стратегия за развитие на града, устойчиво развитие на града, като зелен град, зеленото, обаче, включва всички тези теми. Си, въздух, и вода, и шум, и транспорт и всичко, което се сети от може да бъде разгледано през темата устойчивост. Една от проблематиките също е въздуха и по тази тема всъщност от по-далече ще тръгна. Че, Проблемът е повсеместен. Той не е само на София, не е само на България. Абсолютно всички развити економики имат а, този проблем, като особено големите градове. А, и всъщност аз дори не знам за големи метрополиси в щатите, които да нямат този проблем. Има такива, които по-отдавна се борят с него, но взето е много трудно да се каже, че има големи метропорци, които да са решили проблема, защото замърсяването е от различни видове също замърсители. А, примерно да речем в София замърсяването е повече с а, а, фини прахови частици, някъде друга да е с а, азот и, а, и други газове, които пък не са видими, т.е. наистина а, доста е комплексна, комплексна темата, но Първото нещо, както на мене ми излезе на хоризонта тази тема, е аз се замислих аз какво мога да направя в собственото си ежедневие, за да може нали, ситуацията да е различна, защото лично за себе си признавам, аз примерно съм колездач, но не карам колело в кръца, защото знам, че когато минаваш покрай колите е доста неприятно да дишаш това, което те са изхвърлят. Но не си бях давала сметка наистина доскоро, това, че проблемът е много по-сериозен от това. И аз лично не бях информирана в такъв детал. И според мен това е един от основните проблеми, че голяма част от хората не знаят, че този проблем стои и съществува, и не знаят какъв е техният принос към този проблем и какво те могат да направят, за да, за да се промени. И, и това е една от абсолютно задължителните стъпки, които трябва да има – информиране. И то информиране на, както сме, си говорихме, и на по-широк кръг от хората, дори които сме се събрали в а, тази зала или които вече се вълнуваме от тази проблема, защото ние сме много малка част от, от, от населението, дори на София само. И трябва а, да има... Повече канали, и в това трябва да сме объединили всички усилия, за да може тази тема да е наистина да, хората да се информирани. От там нататъка, наистина в София два са основните източника на замърсяване и, и това не, не е дори тайна. Един основен източник е транспорта и други основен източник, който много тежко допринася, е битовите голеба. А, като от транспорта, м голямата част от замърсяването от транспорта, всъщност не е от краткият транспорт, а е от а частните автомобили. Дали са товарни, дали са леки, няма значение. Частният парк е този, който допринася за голямата част от замърсяването. И битовите болива. Ама Това, което ние започнахме да правим, откакто започна работата ни по проекта, ние се опитахме да, да сканираме по-скоро, да видим какво Общината е направила по отделните проблематични точки и да събираме данни от абсолютно всички и които могат да имат такива данни по темата. И взехме от Националния статистически институт данни от последното проявяване, което е 2011 година, но това са последните, че актуални данни. Кои са домакинствата в града, които ползват гликови се замърсяващи околната среда? След което от Агенция пътна инфраструктура поискахме информация за трафика на автомобили, защото Агенция пътна инфраструктура от близо година и половина с европейски средства е доставила на всички републикански пътища преброителни станции. Тези преброителни станции а, отчитат вида автомобил, не само броя преминали автомобили, какъв е вида автомобил и откъде идва и накъде отива, което е също страшно важна информация, защото то дава как се придвижват притоците. А, примерно, ако гледаме аспекта София, ние с тези данни ще знаем движения трафик, откъде преминава през града и как процентно той се разделя, примерно, между Южна ГА, център на София северна дъга или от Скол, вече северната тангента. След което ще имаме информация какъв е комютърския трафик, т.е. каква част от хората пътуват Събира. до София, работят тук и се връщат обратно. И събираме всички тези данни на едно, за да може на базата на тях вече да могат да се правят, да се тестват мерки и да се очите резултат от тези мерки, защото това е много-много важно. Това е нещо, което знаеш и по-правиш. Другото, другото нещо, всъщност в момента върви проекта възлагано от столична фина към Националния институт по хидрология и метеорология, който разработва система за рано оповестяване. Всъщност те хващат информацията от 5-те официални предшествените. Те са всички, защото една е референтна, другите да. са тези, които са замерващите. Те хващат информацията ретроспективно през последните години от тези станции, наслагват а, с информацията за а, температурните инверсии и виждат кои са точно климатично-атмосферно влияния, които предразполагат пикове на замърсяването. Тоест, образно казано, кои са дните, в които можем да очакваме, че каквото продуцираме и да 100% обратно, няма какво да го разсей то да се някакси да се премести. И когато имаме тези данни, плюс системата за ранно предупреждение, вече може много по-лесно да се отчита и ефект. Обсъждат се в момента, общо взето всички тези мерки, общината е пописала дори миналата седмица, ако не и е тази, просто е, ако греша. Меморандум за сътрудничество с а, Парижката община. А, ние лично сме контакт с ССР Парив и имаме поканен техен представител, който да дойде в България, защото искаме да организираме конференция международна на тази тема и, и да може да се засегнат проблемите и ние да използваме опита на общините и да, да могат те да кажат какво от мерките работи от техния опит. Но, но обсъжда се в момента и мисля, че в програмата за въздуха, която предстои да бъде разглеждан от Общински съвет и прията, има предложение за въвеждане на три цвята винетки, така че да може колите също, след което да се очертаят зони и в тези зони вече да се контролират кои коли могат да влизат и кои не. Въпросът е, че ние всички трябва да си даваме сметка, а, че имаме страшно много неща да свършим. И, и няма как едновременно всички да ги свършим. Защото, примерно, ето аз и задавам въпроса, въвеждаме трите винетки, как контролираме? Защото ние имаме страшно много неща, които ги имаме като, а, като закони дори и правилници на репи. и проблема е в, а, в контрола. И може би, примерно, ето сега, отговор. Слагаме зоната, която е зелена, имаме винетки, виждаме кои са входовете в тази зона и поставяме датчици или контролери, които отчитат това нещо, което е най-може би добрият подход, но това също е още един <съкъм> бюджет. Така че много е сложно, <съкъм> много е сложно едновременно да може всичко, но, но, но се върви в тази посока и според мен е обединяването на усилия в тази посока и търсенето на, на решения е много-много конкретни решения, много-много Важно. Добре, а достатъчно ли са всъщност тези данни от тези станции, които споменахте? И на практика, виждате ли, имаме ли сигурност, че информационно сме наясно с мащаба на проблема? Аз искам така да дам от много възможност на Николай Молчар да го говори, защото тук имаме, един... имаме една... един датчик, който в момента е в. Стаята, а може би да кажете малко повече за инициативата, с която гражданите си навяват, а, на практика инструмент, с който могат да направят измерване на чистотата на въздуха и сега ще премейим на практика. Ако си отворите имейл, са имейл аз съм изпратил деми. А, в имейл, така ли? Да, да. А, ами Аз това, което мога да кажа е... Ние така ли иначе от това, което публикува Общината и агенцията, е... ние имаме възможност да страниме данните mm -hmm. и стигаме до заключението, че те в... да се препокриват. Освен това имахме една среща в Общината, където също говорихме на тази тематика, погледнахме картата, които те се изготвили и нашите наблюдения, до голяма степен данните, които нашите сензори измерват, се препокриват и с картата на, на, на общината. Това, което нали, ние сме си поставили за цел е от една страна да направим един мониторинг на, на, на тези станции, които мерят държавната метеорология. Но не само това, ние сме си поставили малко по-голяма, по-висока цел е да изготвим една 3D карта на, на замърсяването в, в София. Това е абсолютно постижимо. А, нашата цела е да, да поставим в София 500 а, такива датчика. А, те са така, една доста бюджетно изпълнение, но достатъчно референтно. Вътре се състои от един микроконтролер, т.е. едно малко компютърче, което подава не, не, не са е, сега ще... Едно малко микроконтролерче. Един сезор, който мери фините частици. И отпред има още един сезор, който взима информацията за налягането, температурата и влажността. Всичките тези данни се изпращат на, на нашия сървър посредством wireless връзка и се проектират на една карта, а може би е, ето е там, това което е с ракетката, е картата на, на София. Ако скромете навътре, ще видите, ние в рамките на, на 15 дена, практически всеки ден сме поставили по два нови сензора, вече работят около 30 броя. И това, което ние може да наблюдаваме е, че вечерно време, ако слезете малко по надолу ще видите Бистрица. Да, е, ето. Да, не, можете малко по-натолу. Бистрица, Владая е от другата страна, Бояна. В, в тези райони на София вечерно време, към, към 10 половина нивата скачат, наблюдават се така наречените пикове, тези пикове се дължат на нищо друго, а, освен това, че собствениците, особено сега в студените вечери, палят а, камините а, а, или, <съпиш> или котлите. Да, и по това време, обикновено малко преди да си легнат, разръчват да светлини, <съпиш> даже <съпиш> рамата, за <съпиш> да, <съпиш> да е топло, цяла нощ. А, това, което обаче те не осъзнават, е, че в София има една особеност. През деня вятърът е от а, север на юг, а вече едно време обръща от а, юг на север, т.е. течението отгоре надолу. Това, което те разравят и излиза от комина, то слиза ниско долу и те си лягат и си дишат това, което те сами са си направили. Така наречени е дачи за това, че като си вътре си на по-чисто, не напротив, не си на по-чисто, с пълни дробове си дишаш наистина това, което, което сам си направил. Да не говорим, че един проблем на тези крайни квартали е сметоизвозването. И те имат още един така леко лош навик, е собствени си Букук, също да го слагат вътре и да си го горя пластмасови опаковки, всичко, което може да се, те заминават по, по, по този начин. <съправили> да. и, и, и, и, Естествено, петък, когато по голямата част от софианци си изнасят към или да, заминават където и де, а, се наблюдава по основните артерии, а, пак повишаване. А, това ние може да го покажем и на, на графиките, които са на, <към> а, на, на, на флашката. На, на флашката. <към> Защото нашата система, освен, че като се това показва зелено, жилто червено а и някъде ли лаво, Ескипс, може е. да се изпълни. Да. Е Ето в такива графики. Ето това е примерно температурата на облидаване. Тук е вложността, а тук е налягането. Това е на сензора, който е в бистрица. Ето ги фините частици. Ето един пик в бистрица, който, който се вижда. Цял ден е сравнително чист въздуха и вечерно време. Веднага скача за около 2-3 часа. До сутринта държи сравнително високи стойности. И след това никакви отчумяваме. И пак в вечерта почва да кача и ето ги пикове в подни изключително характерна картина. А, по... Това е поразяващо, това е миторазбивач на практика за а, нали, да си в планината, близко до, а, планината, до, до дървета, ниски постройки. Липсващ на практика трафик и се оказва, че а, ситуацията съвсем не е по, а, по... Не, тя а, И аз пак ще повторя. Ние много често казваме, че това, че това е проблем на просто на, на това, че хората нямат пари. Не е така, ето и сами може да видите, че напротив това е просто на, на, на усещане, на разбиране на, на проблематиката. Тук има още дълъг път, който да вървим, да, да защото а, тези графики не се наблюдават само. Ние имаме също датчик на Слиница и а, долу на канала. И Ботев. Моля? И Ботев точно така. Както се вижда и в, в скъпите квартали, по същия начин. А има ли, откакто стартирате този сайт и да. тази възможност да осиновиш сензор? А, има ли повишаване на интереса от хората да правят това, да усиновяват цензори, Точно ли? Да, да изненадани сме. Между другото, сме изненадани от а, така високият а, интерес. Това, което си говорихме тук и с, с, с Лица, и с вас, а, е това, което мен му очудва. Аз си, си мислих, че а, самата тема ще е по-интересна за, за, за малкото поколение. Но излиза, че не е така, това е а, някакси, как да кажа, а, може би на, на, на нашата така възрастова група. За нашото младо поколение. Да, за нашото младо поколение, да, представлява интерес. Има сериозна работа, която трябва, трябва да бъде положена в училища. Да, там има още дълът път, който трябва да се извърви и според мен, е, наистина, ние трябва да поработим с младещата сериозно. А в момента всъщност, колко такива сензори има? В момента работят 32 в София. Това означава ли, че те са повече от измървателни да. дистанции да. в София? А, да. Пет пъти Да, пет пъти път път повече са. До края на другата седмица ще заработят 65. 65. Да. Една мащабна картина, много по-мащабна. Да. Ами към момента имат около 340 заявки само за София. А, така че, а, нали, ние освен че един мониторинг, ние сме и в, а, в полза на общината ще работиме. Надяваме се различни други групи да се. Към нас и на базата на тези данни, които ние ще дадем, защото ние не сме специалисти. Този проект не сме го измислили ние, ние просто сме го измислили от една група, която по същия начин е търсила решение в <coughs> Штутгарт. Штутгарт има същата географска особеност на... на София в един готеорен. <coughs> и там са търсили и са намерили този вариант. Ние се спряхме на. На него просто поради една проста причина търсихме нещо, което да е бюджетно, да дава надежни данни и да е лесно, лесно да може да се сглоби. Защото и в момента, до бас, ще спомена, Greenpeace България имат подобен проект, не сме само ние. Това, което обаче ни обличава е, останалите проекти просто са прекалено сложни за хората или са прекалено скъпи. А, но не, не само така привлекателността и лекотата, с която това нещо може да се здрави, мисля, че в цялата, в цялата идея, че можеш сам да направиш това измерване, което иначе институционално би трябвало да се прави, има и много силен елемент на а, гражданско участие. Тоест, това е нещо, което на практика може да вкара Темата в индивидуалното пространство. Аз искам да си видя нали, в собствената къща, до известна степан може да се стъпи върху егоизма и индивидуализма, които обаче да доведат до грижа за общото. Ами... Да, само да се включа, може би а, а, един. Първ резултат <свят> от нашата дейност е този сензор, който е в пистрица. <свят> Собственика драстично промени начина на отопление в, в собствената си къща. <свят> да, да то, когато ти видиш, че всъщност това, което сам си произведеш, не него и си го дишаш, <свят> крачката до това да вземеш едно добро решение не е голяма. А, просто наистина ти го виждаш. Виждаш го, сложил си го датчика, виждаш какво правиш, виждаш, че като излезеш ето, е тук на сензора, който е в... А... Непрекъснато ни се обаждат в Лозен, например, собственика всяка вечер излиза и павка по една цигара. Даже и това се отчита, да. Дали това се очита? В Германия е един инженер, който така много присъд се е приел този проект, той е примерно на базата на данните, които са от графиките, познава дали наоколо има пушачи и колко пушачи са. <laughs> да, да. Сензорите са изключително точни, между другото, както се казва на етапа на страна, те, те са доста надежни. В началото този проект е започнал с едни сензори, които са били за климатични инсталации и които не са доставали. И сега от септември месец в Германия използват този SDS 011 сензор, който е изработен специално за тези нужди. Добре, не може ли да си видим тук, както Ами да. Аз... Само да. а, аз също времено да ви дам да възможност да задавате въпроси и да участвате. А може ли само да... да. А, това, което исках да кажа, защото е във връзка с това, което те правят, че една от идеите, които ние имахме, а, докато събирахме тези бази данни, беше, че след като вече видим кои са кварталите, едва ли най домакинствата в които хората ползват такива горива, да почнем да пращаме след това информационни брошури или в училищата там, за да може те да имат информацията, че, че това е проблем, защото... Извинявате, ама колко от нас знаят, като седнат пред камината и запалят, че това всъщност ни трови? Аз и признавам. <сък> не знаех. И, и това е начин, по който вече като сложиш а, на картата и можеш да имаш кампании. Ние в момента замислиме и в края на годината една кампания пеша на училище. Защото също така всички знаем какво се случва сутрин, когато всички возят децата на училище. И, примерно, ако тези кампании са съчетани с тези датчици, които много лесно се разпространяват, ние може да видим, ако имаме кампания пеша на училище или регулярен ден, който всички си возят децата, как това се отразява точно на училището, където всички си се струпват с колите в пиковия час. Така че има много неща, които вече могат да се интерполират и да се използват има ки такива данни. Има ли някой от аудиторията, който е осиновил подобен датчик или по някакви други методи прави замерване на чистотата на въздуха в неговия дом? Аз И, съм заявила такъв датчик. Въпроси, съмнения, страсти, за чистото мимерество. Може ли аз, да, докато така да. аудиторията събере страсти. А, да споделя нещо. А, буквално просто един съвсем пресен пример. Вчера приключи едно дигитално изложение т. за дигитални технологии, инновации и така нататък. Webbit 2017. Точно преди една година, Webbit 2016, имаше един много приятен младеж от Париж, който представяше на форума за умни градове едно от неговите разработени дигитални приложения за т.е. дигитални а, показания на, на, на разработено от него подобно устройство, което е мобилно. Неговата така иновация беше, че всеки може да си го сложи в раницата или да си го закачи и всъщност самият той да се превърне в един такъв ходещ датчик, което дава пък друг тип възможности за анализи и дейност на а, а, нещата. Тогава той беше дошъл в София, за да търси финансиране за тази си идея, което изглеждаше много красива. А ние с мой приятел Никола Газдов, който мисля, че част от вас също познават, годишен да на темата фотоволтични и соларни технологии. Mm -hmm. С него говорихме около половин година и се надявахме, да, когато той успее да набере финансиране, да успеем да привлечем интерес от това негово разработено приложение за други страни, доколкото. Миналата година успяхме да стигнем до някакви резултати, беше, че когато те имат прототипи, ще започнем да работим активно. Междувременно в Бургас се появи една мобилна такава станция. Те вече имат подобни устройства в няколко големи града. В, естествено в Париж, в, в Пекин, не съм много сигурна с другите, но в Бургас имат само една и между времено разработеното от тях така, приложение за мобилни телефони. Ако някой реши да провери какво е времето или по-скоро стоянието и качеството на въздуха в Бургас, ще му излезе от една единствена станция Дачи. И цялата идея на това, му, че беше, че колкото повече хора се включат с подобни микро ми, толкова по-лесно и бързо това неща стане, толкова достъпно и лесно. Събестойността на тези датчики, уреди и възможността, всеки да го ползва щетане почти като възможността да има смартфон или, или, или а, часовник, но това, което вие правите с Стефане е, е прекрасно и точно това, че сте подходили инженерно и по-немски с а, бюджетността, всъщност вече дава резултати в рамките на месеци. Неговото изглежда толкова изящно и стилно, така да така, като аксесуар. И още така се каже, търси финансиране, да стане достъпно. И когато в началото на годината имахме тия проблеми, ние пак му звъняхме, но казахме прати поне 10 от прототипите да ги покажеме и още ги чакаме. Да, другата... Това е въпрос, обаче, нека, нека, нека аз малко да внеса, как ви кажа. Скептицизъм по отношение на така технологичния възторг. Ние всички може да сме ходещи сензори а, и да предаваме данни, вероятно, ако нали, да правим така или иначе, че сме предали от а, подобна дигитална а, употреба. Но въпросът е какво правим, за да подобрим а, качеството си на живота и как а, подобна, подобни технологии, подобни данни могат да помогнат за правене на по-качествени политики. Защото моето опасение е, че ние може да знаем колко, колко сме замърсени или колко не сме замърсени, но въпросът е как на базата на тези данни се взимат решения уж в области, които не са привидно свързани с темата за замърсяване. Например, архитектурно планиране или градоустройство. Или на кое място да се сложи Uh, супермаркет. Uh, и каква да, какъв да е размера на този супермаркет. Да е uh, малък, да е мол, да е. Да е какъв, тоест, как, как, как скачаме от нивото на uh, данните към uh, нали, правенето на политики и общото съгласие, защото ние да... всички, всички да. знаем, че наистина да живеем в пръстен пръст. Край, отговора с повече данни. Слово, да не е. Добре, да мога да дам по-дълно с отложка. Но да, до данни, политики, контрол, осъзнатост, принос от всеки един, защото това са всички неща. Добре, нека да добавим още един пророс. Мойто не е точно въпрос е, същото го покри страсти, че социално. Това е нещо интересно в момента. Е, Ангел Бордо се казва, в категордостройството в класса Г работя и в СИЗОНА РАВНИСЛЯТЕ също участвам като заместник председател. А, в момента има един много опитен проект, в, в който работим, капуализиран 2020 в класса който, 20 -20 който се занимава с енергийния избор, който правим на различни нива. Е, от индивидуалния до всички останали колективни, включително на европейското ниво. И всъщност там работим с един много голям консорцием око десетина Организации някои от тях са вътре в самия екип, други са леки заинтересовани страни и всъщност много голямо от фокусите е всъщност психологията mm -hmm. и социологията на цялото нещо, това, което си говорим за всъщност, земното на решение от точка на психология и социология. И всъщност ние започнахме най-вместния методи на поторгет в момента сме на ниво литератур, литературен преглед. И да по ще имаме доста дейности, които са свързани с а, разпространение на знанието, което минава през този кръг. Също така много сериозни части на общините и на държавни агенции и така нататък. Трите от темите, по които работим, са транспорт и специално на електрически транспорт, сгради и умни технологии, а, което мисля, че представлява общ интерес точно по тази тема, защото две от темите специално са пряко свързани с гражданското министерство. И, и, и, и това го казваме толкова от две точка някаква е реклама, защото мисля, че това е първият проект в България, по който се работи от тази перспектива а, през психологическата въз... в такъв голям мащаб в общение на енергията. А, тъй като има много да учим и определено сме щастили, че всъщност работим с много добри специалисти в тази сфера, а, от Испания, Норвегия и така нататък. Другото, което само както страст бих а, споделил, Огледна uh, точка на триизмерното uh, моделиране на въздуха, uh, тук ми хрумва едно, едно нещо много практически приложно. Има един софтуер, еклант в който uh, се правят uh, така нещените воксълни модели. Това са модели, които точно иллюстрират триизмерно такива явления. Много любопитно. Софтуерът е с отворен код, така че много добре може да се отвърже с low-cost uh, uh, стратегите. И да, от друга страна тази тема за маршрутите и хората, които преминават. Ако има такава ясна систематизация, дори вървейки с нови, нови потребители на такива или по-скоро приемници на такива датчици, но те били описани по на така, набор критерии, какво представляват настатъкът, където са разположени самите датчици. Е Иследвания статистически със съответната зависимост помежду им, това може да да е много ясна представа за вариациите вътре в града по отношение на качеството на въздуха и факторите за това качество, включително много фактори за подобряване на качеството, примерно за имената, да кажем в летния сезон и да разни други такива подобни, който ни вежда вече към конкретни мерки, включително устройствени. отвът данашните, които определя, са много важни. Това може би. Най-съществените фактори, по които трябва да се работи, така че това е най-важато да продължавам, защото се върна. Въпросът за връзката между данни, гражданско участие в събирането на тези данни и правенето на консенсусни политики, смислени от тях. Първо да кажа, че проекти като този за датчиците, частни инициативи, проекта на ОСЕГ, дори асоциацията, все има един общ знаменател и то е или частно, или не директно свързано с институциите, администрацията. Асоциацията е свързана. Финансирана. Не, не, не, не. Тук ще възразямаше. ли е? Да. Приятна изненада. <laughs> да. Идеята... Те ме да си изводих записки всички, докато, докато говорим? бюджет, е да, но, но само по своя характер. Е, не Да, но само едно нещо, че каже стратегия... На на бюджета на жалина, и за да нуждите На столичната да община. Да Добре. Община, точно така, но целта на тази стратегия е тя след това да стане стратегия на общината с конкретни мекки, така че. Май-бед, както се казва. Е, да. Ако ме да. позвоните да, само аз, нека да се разбирахте, споменахте администрация и общината. Олегто сме общински съветници, комисия по комседа, заедно с Куния Велков и комисия по транспорт. Както виждате, ще става да покоим точно тези теми, които ще станат и в основата на проблема, и в основата на да стромисли... Оценяваме, че сте тука. На не, а, а, стратегията, която ще разработи асоциацията, а, не е единствената посока на работа на общината, защото имаме да вразко за това, че, както виждате, на хората, които дали частно, дали през непривостовен на сетурта си решенията, Искам и се да присъстват тази днеска и да регистрирам присъствието моето не толкова на, на хората, които и от другата страна биха могли да участват в а, този разговор, защото вие всъщност, така, ако не да е да познавам, да. в диалог, то поне визуално. И имаме възможност да чуем становище през обсъждането, общественото обсъждане на програмата, през обсъждането на хората, в, 12 -12, в, 12 -12, в 12 -12. Пресмерки. тя се надявам, това ми се иска да кажа на останалите хора, освен на председащите, че предстои приеменето на тази програма за качеството на въздуха, която ще е с хоризонта на 2020 година. Все още, макар, че до 10 април събирахме едномесечния период за събиране на нейния становища по предложените мерки по цялата програма, тя все още не е приета, защото и един процес на обобщаване е постъпил предложение. И аз бих се радвала, ако и от днешната среща, през сайта на столична община в околна среда, във програма проекти и обществени обсъждания, получим още и допълнения към предложенията, които могат да бъдат вдигнати. програмата е доста обемна, тя стъпва на анализи на периода 2011-2015 година и има възможност да бъде, разбира се, на база на предложените мерки, които са разбити на срочни, срочни, дългосрочни, да бъде допълна, да бъде анализирана, да бъде критикувана, разбира се. Защото до момента, в който влезе за обсъждане, тя е отворена. Но отворена и след това но винаги би било полезно, ако този разговор, преди да гласуваме, после да се обясняваме в медици или в дискусии, колко е лошо онова, което са произвели <къв> общината. Може да го направим заедно и моята покана е включена в тази посетоване. Да, аз Ви благодаря за това. А, аз точно това се питах дали, а, дали модел, конфронтационния модел с натиск над общинските на державните институции а, трябва да се комбинира и с а, общи и съвместни действия. С сигурност натиска има, има смисъл, да. още повече, че има разнопосочни интереси в обществото. Те и, да, и по този начин се изразяват, а, но а, говорим за нещо, което засяга всички. Тоест няма. Не може да тръгнем от презумпцията, че в общината има едни хора, които от презумпция искаш да диша на лошо въздух, защото и те го дишат. Но въпросът е какво, когато се определят политики, тогава има наистина различни заинтересовани групи. Вносителите на стари коли и хората, които карат супер-стари и супер-замърсяващи автомобили ще кажат, не стига, че сме най-бедните хора, които си купуват патъра как кола, ами сега ще ни качат данъка на стария автомобил, т.е. ще вземем от най-бедните. Така че стоят такъв тип а, дилеми пред, а, пред политиките, които институциите трябва да... Всъщност, аз... Съжалявам, че прекъсвам, искам да цитирам една Фейсбук мъдрост, но вярвам, че тя от някъде другаде да все пак е а, произлязла. И тя гласи, че а, богатото общество се познава по това не когато качиш най-бедния на автомобил, а когато качиш богатите на градския транспорт. Тоест, .е. когато... От Люксембург или От Люксембург. Да, да, или Норвегия, може би. А, понеже... А, да ми, мисля, че стана и малко неразбиране за това, което исках да кажа, но успях да се доизкажа да по отношение на всичките стратегии, които се приемат а, не само в столична община, а не само от, на държавно ниво, а, в, в, във всички градове в България а, много стратегии. Проблемът е какво после се изпълнява. А, и аз, ако тръгна да цитирам колко много стратегии столична общински съвет и столичната община е приела последните години, и колко нищо от тези стратегии не е реално изпълнено или просто са прияти, платени са едни пари и после а, сме си ги прибрали в архива, а, нали ще ми позволят представителите на столичния общински съвет, аз да подхождам с изключително недоверие пред всяко едно такова показване на уж желание за справяне с проблема. И то не е защото аз съм чел в този и онзи вестник, а защото а, от 2009 а, работим бих казал, доста активно, от 2015-та още по-активно по проблемите на градската среда. И до този момент много рядко се случва така, че някоя институция а, или представители на столичната община а, така, да осъзнават сериозността на част от проблемите и най важното спешността на решението, които трябва да бъдат приложени. Добре, какво би, мога... би било лакво? Ще... На... Веднага давам пример да. за нещо. А, господин Велков каза, че нали, трудно е да тръгнем да променяме закони и така нататък. А, не, не съм, когато в Че трябва. Трябва, но е трудно, нали? Е, Казвам да. нещо, нещо много важно. Много често оправданието е, е тази или тази наредба пречи и така нататък. Е, е. И така и на нас ни беше обявено, обяснено като организация, наредба номер 2 на Министерство на регионалното развитие от 2004 пречи за последните. Какво направихме ние? Систематичен натиск в МРРБ. Променихме наредбата. В момента изцяло нова наредба се написа. Огромна част от написаното е изцялото наши идеи и предложения. Аз виждам текстове, които лично, усънуръчно съм писал. В момента се направи преценка в Министерството. Значи това е добър пример. Това е добър пример за това, че когато администрацията е изправена пред някакъв проблем, Практиката до момента показва, че тя просто казва, окей, има проблем, този или този закон обаче не ви позволява да го реша. Точно. Няма, няма проактивност. Няма още веднъждавам веднъждава да. нещо. Пример. Цариградско шосе. Спаси София. Съвсем инцидентно реши да заснеме клип. Колко нарушители в бусленцата Бу има? Да. На едно място, за един час, в едната посока, само сутрин. 496 нарушителя. На 25 000 не сабрани лева. А, това не е критика към общината, това <плес> е към КАТ. <плес> <плес> да, да, да. <плес> <плес> това е към КАТ. <плес> как се казва, не възприемайте, че всичко е атака към вас. А, КАТ, мисля, че вие на предишната дискусия сте, сте ги питала, сте споменава, че сте ги питала, защо не сложите камерите, са казали ми нямаме преди да си ги платим. 25 000 лева за един час на едно място. Скоростта, паркирането в града. Многократно съм съобажал на столичен инспекторат. Подавал съм сигнали за това, онова и така нататък. Реакцията е бавна и недостатъчна. А вие никога ли не сте влизали в никога. никога. Не, защото това е Осен генералния... Генерал... Осен разбира се. <рес> <рес> <рес> <рес> <рес> <рес> Или тролейбус. <рес> Генералният проблем, пред който ние сме изправени пред общество, е, че ние хем искаме Правила, които да въжат за всички, хема, ако можем да нарушаваме. Да нарушаваме. Да, има, има, има един на всеки обран. Искаме чиста, сериозна кабина да, да работи. Да, чиста въздух, но не може да се нанася и там В такива да общества, да в такива общества, очевидно, няма как да работи съвестта. Имам колежка дъчанка, когато тя ми разказва за начина по който в Дания се процедира при всякакви въпроси, аз изпадам в. Ужас просто, защото личната отговорност на всеки един индивид от най-бедния до най-богатия и разбирането за това, че ако те не са заедно и не работят всички заедно за на държавата си, тя няма да е богата, успешна и така нататък, там такива мерки като да ще, ще се поощрим, тук ще си кажем колко е хубаво това да го направим и всички ще кажат уао, супер, ще го направим, стават. Тук обаче добре, практиката е, показва, че е. санкцията. Аз казвам, санкцията значи, е. Санци. И политическа а, воля тези санкции да се система И занции си. за еднициати за, за... за промени в законите, така че да, да стават. Е да. Проактивност по отношение на промяна на законите за енергийното социално помагане. Трябва ли да държаваме най-лошите горива като мярка за енергийно подпомагане на економическите цели на... да. Не, защото ние какво правим? С едната ръка подаваме, а другата стъ... създаваме проблеми за всички проки. Заложена мярка в рамките на 2017 година. Контрол и налагане на санкции, ама това трябва да стане наистина през промяна на в две наредби в един закон за Събва, работата на пунктовете okay. за техническите да, прегледи. Преглед. Значи не, не само да, да търминистигат, че са свалени катализациите и системите за плечиската, защото няма да говорим само за петелурите, а не искаме да подължим да. Да да. тук и вензиновите двигатели, но един път да санкционираме водачите, собственици на автомобили, и втори път да санкционираме собственика на техническия пункт. Искате ли пример да ви дам по тази тема? Отивам на технически преглед и човека ми каза, качи се, и аз не че си ще. Сложи всички неща, ама дай поне да си знаеш дали все пак колата е okay, окей, ако има нещо да отидеш на... За това го горе. ако ние самите, и ако аз съм съгласна да се крича, той да ми продиша, ако да ги каже колко ми е за автомобила, значи съм част от процеса. Нали? Отдадох после... оплакване. Трябва да за съзнателична губава. Просто така абстракция. Може би още има, но като познавате нормативна база, аз още един път ще покана. Да Погледнете тези мерки за законодателни, които сме заложили. И като имате натрупано опит в други такива прегледи на, на нормативни да. актове, добавете към нашите още. Активността и желанието това да се случи е на лице. После може пак да ни съдите, че не сме успели да бъдем толкова настоятелни, колкото на всичките ни се иска. но ще ви кажа лоши опит. В последните месеци на работата на предходното народно събрание, което се изтъпали с няколко председатели на комисията, упречняваме на а, депутатите, че е наложително да се направят промени и в зути, и в зусорокови срокове. Знам да за това. Знам за това. И така нататък. Mm -hmm. И ни правят да си гледаме на работата. Така тук ни трябва, освен ние да бъдем, освен училинския свят, да дойдем с долично на училище и главния администратор, да стоите заедно с нас или да влезете да бъдем заедно с нас. Когато е разумно да е се дивизират. А, добре, има за какво да ще говорим. Само да кажа, аз, аз исках само да кажа две думи, че според мен е добре да насочим погледа от тук нататъка, а не назад. Защото трябва да гледаме какво от тук назад може да направим и по отношение на колите. Всички тези общества, за които говорим, се справят с проблема не като преминават на електрически коли, а като ограничават използването на автомобили в града. Тоест, колкото повече от нас ходят и ползват градски транспорти или карат колело, толкова по-решен ще е проблема. Защото ако наистина всички си купим електрически коли, това няма да реши проблема, ще има друг проблем. Тихо и чисто ще е едно възмичко останало. Ще е задръстено и и всичко останало, така че много са политиките, които тези общества са направили в последните не десетилетия, много повече години. години там за да си купиш кола в много от тези градове, които цитираме трябва да имаш разрешение от общината къде паркираш тази кола ние си купуваме кола и я паркираме където си искаме а, след... И, няма... И когато някой иска да ни въведе ограничение или плащане за паркирането, ние всички възставаме. На, на всички ограничения, на всички, подила, реакцията на... Просто това е част честно... от това. Т.е. когато обична... ние трябва да към политика, към политика, която. Според мен всички хора по цял свят са еднакви. Тоест, те се променят, когато има, има нали, контрол. Да. Точно така, защото чужденците ние сме правили. Дискусионни а, маси по край интегрирания план на форум а, на София с чужденци, които живеят в България. Те, когато дойдат в България, стават абсолютно същите като нас. И както ние, когато отидем на Запад, ставаме различни. Всички ние ставаме различни. Не защото изведнъж съзнанието ни се е променило. А защото просто там има едни правила, които ако 5 минути след като ти е разрешено да си спрял на това нещо, ти не си си преместил колата, имаш до глоба, следващия път си се сетил 15 минути преди тази точка. И не защото си по-съвестен, просто защото има санкция. Тези общества имат драконовски санкции. А пък другото се е вяло до поколения след санкции. Извиняваме това, забори късна. Ще <си> <си> Аз виждам, че страстта в залата вече е на лице и ще използвам леката пауза да кажа тук, да не остане впечатление, че съм казал, че е трудно. Борис не каза, че е трудно да ведем стимули. А не стимули сигурно лесно ще се Не, напротив. Оказва се, е най-трудното нещо е да ведем стимули, които да стимулират промяна, кора да промяна поведението. Да има стимул да спазваш правилата, да има стимул. Не само да не плащаш санкцията или глобата, а просто да не се стига до там. Yeah. Да, да, да, да имаш желанието да не ползваш автомобил, защото имаш по-добър и по-приятен и по лесен начин. Yeah, това, за което yeah. го yeah. това е трудно и това изисква категорично решение с неминуемата ясна представа, че в първият етап на взимането на такова неполярно решение ще има страшно много негативни. И а, контрареакции преди години, когато в Утрех или в Хелсинки са възприемали такива категорични мерки. Аз съм говорил с един от замкометовете по транспорта, там казва Ходикс 10 седмици с бронежилетка. Но се минава, те са го минали в преди 15-20-30 години, когато всички са си обичали автомобилите, са на са на друг етап. Ние имаме този а, плюс и минус в България винаги да сме по-бавни от останалите. Може би само преди 10 години изглеждахме най-развитата държава от третия свят, нали, като се сравняваме с някои от съседните, а сега сме най най в история. Имаме шанса някакси на предела, този дълъг и бавен преход, да използваме поне част от научните уроки и да използваме най-добрите, работещи вече тествани решения в други големи общности, Не, което би трябвало да, да се приеме. И тези чужденци, и тези форуми, и само още една скоба извиняват. Сема трудно взима взимам думата вече. Аз щях безспорно да да, да, да, да привествам това, че мои колеги тук от Ощинския съвет присъстват на такава скромна, но интелигентна като състав, аудитория и дискусия. Виждате малката разлика има Общински съвет и Общинска администрация. Ние сме от съвета. Администрацията, ако дойде и тя, днес ще с нем стане е всичко. Но администрацията по принцип, тя не е некшия. Тя е по принцип една абстрактна структура, която не иска да променя правила и да въвежда нови номера, защото тя за това е създадена да поддържа старите. И по -по -по още от едно време, философски погледнато. Само да ви кажа, преди два дни, не на уебита на друга конференция, свързана с на която страшно много ваши колеги от вас се гъбяха и в аудиторията, и на стената. Главният е в дравков -дравко, точно до пример от Париж, каза «Хайде да забраним паркингите в центъра на града, всички гради да нямат паркинг» и това да стимулира обратното да не се ползват автомобили, защото няма къде да паркираш. Може би не го разбраха до край, но в аудитория от 400-500 човек, архитекти, проектанти, строители, инвеститори и, и в принцип така, в момента в който той си тръгна, за да отиде на следващото си за деня важно мероприятие, всички до края на деня го критикуваха, как така, без паркинги, откъде на къде. А всъщност идеята е много рационална и всъщност се обръща към потална концепция. Логиката не е да няма паркинги, а да няма задължението да имаш паркинг, защото то предполага, че ти, ако го имаш, ще го ползваш и създаваш този трафик. Та идеята ми беше да се търсят и практически, и персонални бизнеси, и дори и, и, и, и егоистични решения, които да стимулират помяната в поведението. Yes, Това обаче не е стимула е рестрикция. Ви си от гледна <сълтанта> точка. Ако си от другата страна <сълтанта> <сълтанта> <сълтанта> да е <сълтанта> за чашата половина отношение, което за творние, може друг да стимулира. Наръчеш по да, нещо с тимул и това да се възприеме. Аз съм Анна Химитова, това е само на вашия коментар, че съм съгласна, че условията са много важни и конкретно отличен пример. Аз живея в Юлин и миналата година си закупих с със огромно злощия колело, което да карам в среда, защото ден днешен не съм излезнала от Юлин с него, тъй като трябва да мина който е на един метросколео. Другия вариант е отгоре да се мине, но там трябва доста така добра физическа подготовка, за да можеш да си носиш колелото, да преминеш релси и така Както и да се... Една е. въпрос. Да, е. е. да, да, но все е пак... Зависи кой микрорел. Имам в определени микрореони, които са на производство... Сега има 2 евро. И те не са задължени да се насочат към него и половината. Не чуя, не чуя, не че има това да се направи. Това е Ами аз бяха чула за един проект, който още ще справя и бео но ще се изключува в Ще се върне на въпрос, който исках изначално да задам. като смятам, че наистина не е само правилната и е важно, а да смираме и мислене на гражданите, за това да Питам вас, може ли да ни малко повече информация, като гаражаме ли ние каква информация може да получим от тази карта? Посевен е момент на моментно състояние, което виждаме, дали може да видим например, данни във на времето? Точно. Поясните как да, да ползваме? Цялата информация се запаметява, тя се държи на сървър в България, сървър в Германия и още един сървър на друго място. А, тоест тя е защитена максимално, както и а, личните данни. Тук ще стигаме до една друга тема. България така много свободно си дава личните данни. Ние сме се погрижили за това да защитим максимално личните данни на собствениците, така че самите точки са така, доста широко показани. Те не показват реално къде точно е. Но, Информация за, за даните, те са в така наречената open data, в такъв формат Всеки един, който има достъп до интернет, може да си свали цялата история от както функционира самата система и на базата на, на, на, на даните, които ние съхраняваме от тези сензори, да, да ги ползва за каквото намери за, за добре. Дали ще изготвим някакъв 3D модел, дали, ще си напише дипломната работа, а, а, а, дали ще ги използва за а, някакъв нов а, уред, който ще, ще въведе. А, те са достъпни за, за всеки. Добре, трябва да кажа че имаме още 10 минути. А, тук има още един въпрос. Имаш ли още два въпроса? Как има Само, извинявайте, госпожо Недева, още от самото начало имах един участник, който вдигаше така доста активно ръка. <пит> да да да да да да да да. някак си Не Това <пит> Проект, който ще продължи да се раздъргват, пори това, че ние търси малко а, по друг начин, бихме искали да, да структурираме събирането на данни използването, но всъщност трябва да се ви, вашият проект стартира и в най-голямо удоволствие ще се опитаме да използваме данните, а, да видим какво наистина се получава. Едно да, да, да, нещо, което. Това е основният проблем. При нас институциите просто ги няма. И това е така. Неговия опит се стори, че няма от 2009 година, моят от 2005 година. Познавам в по голяма степен както администрацията от тогава сам, така и истинският съвет, който си ми е пътил. Тоест, не до хората, а до нещо, което са. Дали че са интереси, има литоноги. И как работим и да правим на организации, които целенасочено са следили работата на Столичниотнински съвет Например, поне на факти през 2003 година и през 2009 година, с участие на оценка на работата на комисиите, какво се случва, как се случва, как се взимат решенията, и е от нещата, които е излизат от, от тези анализи, е, че а, винаги се групират, а, взимането на решения се групират по съответни интереса, и вътре не се обстояват политики, на не се обстояват идеологии. Избравяйте ли кои са най-силните интереси? И економически са преди. Да в смисъл на да. го трябва да... Транспорт, са... примерно. Транспорт, <плес> раздаване на, на различни имоти. Значи, Когледнете днешно, е огромна част от дневния ред на всички Това Какво значи има отношение към замъсяването на въздуха? Има отношение Въздух. кътувам, към това как се дискутират във когато ниво се категорят въпросът и на какъв етиката значки за една решение? Съсърнатия За да профът, искам само да дам конкретен пример, защо смятаме, че институциите не на работи. Примерно ми идва точно това, което прави Асоциацията за развития на СОФ. Вие казвате, че сте събрали данни от API. За това как се движат автомирите в София, за да може да се прицели трафика, транзит и така. Тези данни. Например, въобще не фигурират в не са взети преди в настоящата програма за качество на института да, и въобще няма да се вземат преди. тази. За настоящата няма как да се вземат преди. Напротив, има. Напротив има, защото тя не е прията и тя не може е да бъде да да работа. Това, да, да. възнаш... това е нещо известно от години, защото екипът, който прави а, програмата за качество на института, е същия, който е правил за екидинастика. Да, така е. И важното е, че ние много често се събираме, знаем и си говорим. Има положителното нещо, че много по-често хора от Столичния мотинския съвет най-вече присъстват на такива политични дискусии. Това доби две години се случва. Това е огромен пробив, но какво е се случва след това? Ние си говорим, виждаме се, говорим се, виждаме се. Знаете ли колко становища ни, ни сме изпратили по теми отпадъци, въздух, транспорт? До сега нямаме нито един отговор обратно. Така че, основният проблем не е това ние какво можем да направим. Всеки може да направи нещо ще е минимално, но огромна част от това да се решат проблемите стои и в инфекции, тях, в тяхата роля да работим в обществените, защото с това не Ако те осъзнаят това ние сме наслежда всички, ние да работим с тях. В тях, в тях, в тях, в тях. Това, което искам да кажа, не е точно като отговор, но искам да кажа, че, че сте прав, че институциите имат абсолютно огромна функция и роля в, в този процес и в решаването на проблема. Искам само да кажа, че това, което ние в момента а, предлагаме и, и ще заложим като предложение, е как да се изготвят заданията за тези доклади и в какъв вид да се получават тези доклади. Защото проблема е, че в момента голяма част от тази информация под формата на доклади идва като док файл или PDF разпечатан. И никой тези данни, които са вътре, не може по никакъв начин нито да ги анализира, Зачете нито ми. да ги ползва. И, а, но, но пак нека, нека да си дадем сметка, че някак си... А, няма е все още културата на, на това как събираш роси, суровити и анализираш данни. И, и, и това е така. Това, което ние в момента се опитваме да направим е да, да съберем тези данни, да ги обвържем и а, вече всякакви други следващи доклади, които излизат, да се натрупват отгоре, това да го има като история вече и да позволи и на администрацията да анализира. И да прави сценарии. Това е основното нещо, което ние се опитаме в момента да направим, също като част от съществото. Uh, не, не споря с вас по никакъв разбор, начин да... или не се опитвам да ви оборвам, аз съм съгласна. Добре, комисия по транспорта. Добре, комисия по транспорта. Добре, комисия, това, това, това беше любопитно. И аз също бих ховала да подкрепя от Живаната къща. но някакво беше много трудно да си представим, че институциите ще дойдат да чуят. А, някога беше е трудно да ги поканим, ако правим критична тема, да бъдат а, част от панела. И определено смятам, че е много позитивен факт, а, че а, хора, които са професионално ангажирани, като представители все пак на изборна длъжност, а, това, че идват и за да чуят. Така че, наистина, да ме попитаме как ще реагирате. Извинете от мен, аз казвам за 30 години, за и именно в една от ресорните комисия всъщност е транспорт. Напълно бих се съгласил с това, което се констатира като проблем с имотите в 2002 г., но не бих се съгласил към настоящия момент с констатацията, която направих. Но това, разбира се, със силност не е тема, която е на днешната дискусия. По-скоро бих искал да, да заострам вниманието и да си дадем ясна сметка. Стартира днешната дискусия с пример от Париж и а, а, да си дадем ясната сметка с а, инфраструктура, базовата инфраструктура на нашия град, сравнена с развитието на Париж в последните 50 години, което а, на София се не може да издържим. И ясно да се дадем сметка, че след 90-та година, пък дори много някой, ако може да подсочи някои положителни процеси в градостройство като цяло и е развитие на града, следващите 15 години може би до 95-та, 2000-та и може би до, доста по-късно, всъщност отново обележиха тенденции на неразвитие, може би да кажа. Едва последните 10 години, също така е хубаво все пак да, да бъде отбелязано, а, че има съществено развитие в а, сектори, транспортни сектори, които във времето са били изключително стинали. Не знам дали и колко от вас знаят, че всъщност метрото е стартирало да се строи в край след 10-те години. Но всъщност само до преди 10 години имахме по-малко от 10 години една линия, която е минавиш от любимто центъра на града. За последните 7-8 години метрото вече е метро мрежа, която... Повярвайте се, дължине не е само на Европейската солидарност, разбира си, съпне на страна на Държавата и Исторична община. И разбирате да се на екипи, то много експерти и екипи, които работят това на същото полсъществи. И то с тези темпи, неслъщайно за тази източени, за пример именно София в този мега проект. Само след 4 години София вече ще разполага с изградене до толкова, доколкото все пак се предвижда инфраструктура и мрежа на матото, което ще позволи на 500 000 подоверие да се са осъществяват с него. Само последните 5 години наистина трябва да се държим сметка, че откакто съществува обществен транспорт, от царско време до сега, общественият транспорт има такъв темп на обновяване. Без да цитирам конкретни данни, всички виждат и моите автобуси, моите твои, трамваи и всичко това, което се случва извън тази солидарна защото някъде се и само така от Това е един друг политика, който има за цел, разбира се, да го да качеството комфорта и удобството в транспорта като цяло София, за да може да доведе от една страна дори и за намаляване на ползването на лични автомобили. Има и още път безпорно. И то нема. Но безспорно е, че се правят и такива крачки. А, лично аз понеже през 2011 година, 2012 година, -та, така да се каже, сръчках темата с велосипедите да и затова така, може би, малко реагирате, като наистина много се е, е тема, която изключително не и тогава, през, а, края на 2012 година, всъщност а, с а, група колеги се дадахме първи опит за летене, така да се каже, да се направи първата стратегия за развитие на билосипедните инпуси в а това продължава и сега, безспорно е труден процесът, но още по-безспорно е, че докато в самото начало дори администрацията е, беше трудно да говори по тази тема, и вероятно и нас като физически съвет, целехме ги, може би, вярващи в подобни системи, уверяваме, че в последните години това не е така и този процес пак трябва да завърви своя път, защото всички иковитост политни развития завървят някакъв случай, да стигнат до качествени решения. Приемането на санкциониращите решения е тежко-трудно. Всички си спомняте дори въвеждането на платените зони в централната част на града, като една друг, пак свързана с това политика, именно ограничаването на ползването на личните превозни средства към центъра на града и стимулиране на ползването на альтернативните начини и на предвиждане, най обществения транспорт. А, Пакт е, че трудно се приеме, но това вече функционира и виждаме, че функционира и то функционира до такава степен, че в момента квартали като и други, това много често се пита кога и при нас. Но и с това ще завърша, че все пак има и нещо друго, добро, което е споменавано, но чрез альтернативните методи, а предвиждам основно в широкия център на крита, само в тази година съм глядам истина да доведем до края нещо друго, което. От години и година работим с хората, които се занимават с тази тема, а именно така наречените обществени доспехи, които се надявам наистина до да края на тази година да успеят да стартира. И е това да бъде един от и наистина, предпочитания начин на придвижването на градските сценарии и в бъдеще да продължим да го разширяваме, т.е. да има обекти, които са постоянни с Европа. Не всичко е толкова черно, колкото някога не се струва. Много неща да, може да наистина не се комуникират добре, Аз съм се отдавал като раносметка, че не, не причината не може да се търси никъде извън наистина тези, които са должни да обясняват добре политиките, да се слушат също така добре в идеите, които се дават и още по-добре да се опитват да ги прилагат. Опитвам се това да го правим, надявам се това да става все по-добър и по-добър в процеса на диалоги и вземодействие. Добре, е, ние ви благодарим наистина, че сте тука, че чувате, че говорите. Нека да добавим още въпроса, да те въпросите на хората, които чакат за това. Това е малко. Много се отклоните. Многословни прилисти, Много та виразител. Говорю е много раз. За това е заседал, да не го правите. Това е това ризика. Предлагате Да, но, да, Добре, така, да, да, avonsа, това е атака, да, че наистина е така и скандал, който Не знам се Да. Говорим да това че запуснат и становиш Държа тези данни. Добре, Добре. се имам микрофона идвам при вас. Само давам, сега... че а, може на сайта на столична община, там където е качен доклада за, за въздуха, програмата за въздуха. В този доклад има описани а, точно тези цифри. и Вие можете да влезете и да погледнете данните. А, ами, Ето, вие ме попитахте, а... и аз ви казвам, може на сайта на столична община да отворите доклада, и вътре има дадени. А източниците на замърсяване и обем. предвид доба ли? Темата без замърсяване е просто. Значи това е нещо. Сега некои клада резката на економическата И до това колко е важно и колко метрото ще може да развива добре тип. Сега имаш конкретни цивили. Добре, а тъй като говорим за замърсяване на въздуха, София има проблем, защото превишава Дните, които са допустими спрямо европейското законодателство за замърсеност на въздуха за прахови частици. Прага, ако не се лъжа, е 35 дни, ние сме 65 или 55 дни. Нещо такова бяха като дни. Тоест, това е най-важното като, като статистика. Тоест, това, проблема го има. Точните цифри. Основните замърсители са транспорта, автомобили и другото са частните домакинства с горива. Има ги цифрите в доклада, Но моля, не погледнете ги. Аз да не ги знам не съжалявам. Добре, ясно е позицията ви. В смисъл става ясно. Така. А, нека нека, нека да последен въпрос. Аз нямам другите въпроси, само отказвам реч. Има някакви въпроси? Да, да, да. Само да да ще, да да. ще ги блокирам. А, може да от това, че много се говори за санкции, ограничения и всякакви такива меки, които са тоягата. И аз просто, mm -hmm. а, в един момент, че да господин, не знам къде, как се казва, забравих името ви. Mm -hmm. Сигурно, защото а, във Франция са е много специална държавата и за това как се прави, обаче, тук не искаме така. В Смисъл, аз не искам, да имам глави за всичко и санкции за всичко. Няма как да стане това нещо. И ако бяхте общински съветник, сигурно нямаше да издържите един мандат си или веднага ще да ви... Хората нямаше да ви дадат пак, или просто ще да имам протест в първия момент, в който заложите тези неща. Просто няма как да, да тръгна. И във връзка с това, защо общината не може да изпълнява тези неща, това е политика. Са... Да, аз съм абсолютно съгласен. Аз участвам в сектора, между другото, е, но ако съм мислил, че съм в общината, не нещо такова да съм. А... Това е политика и няма как да го да хората. Бива било много лесно. Също а... така, аз съм качествен еколог по образование, имам абсолютно решение, което ще работи. Мога да ви го кажа. Няма нужда от стратегия. Всичко знам. Така <сълт> <сълт> <това> е в частния <сълт> сектор. Там всичко е ясно. <сълт> а, абсолютно. <сълт> аз. Абсолютно. Да, да, вие знаете всичко много добре. Знам, че трябва и вас да следите. Ама не всички там, всичко в частния сектор. Да, сектор да, ама като сме. <сълт> да, да, обаче, никой не ми вярва. Приемат след това трябва да припорим. Някой трябва да накара тези хора да приемат това нещо. Говорихме и за камините. Аз не съм съгласен, че когато те хора са проблема в. То се засегна малко, че помощите са от там. Колко камини има в София, извинете. Сега колко хора от нас. Не, някой не, не, е не, се не не, е. не, не, не, не, върхи. не, не, не, не, не, ръката. не, не, не, не, не, не, проблем, а за това, че те са, И, ми, нисли, да, не, не, не, не, не, не, са не, не, не, не, че не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не е А при бедните, смислят, винаги проблема на бедност. Не е някакви, че е богатат, да когато има и климатик. И в момента, в който му знаед, не е разбрали това, когато ние пък обвиняваме бедница. То, това е на осъзнаване, на осъзнаване на самия проблем. Да Колко е глупава цялата ситуация, как се осъзнава бедния, като той няма избор, той отива където се купува, да няма социална помощ, той е в гората, понеже съм и от Лесни у много добре знам. Колко всъщност еврокондианството се връзка с цялата, говорим за София, само да ви кажа, че София не е с най-големия проблем за самосяването на въздуха. Идете в, крем... в време. <ръпът> Тогава <Т. Т. ръпът> да си говорим за София. Където няма. Където няма. Къде тя има общо. Навсякъде, където всъщност няма никакъв тец София. Трябва да сме толкова благодарни, че тецата са ни. И гласифицирана част от града. И малка част. Това е супер важно. И всъщност проблема в другите градове е много по-сериозен, отколкото okay. в София. Транспорта, да. Транспортният е проблем, така. Чух от господин Папа в Франция. Аз съм луд, съм в България вече. Супер. Някой сте бил, как ще станете за. За лобито на дизелите. Аз такова лоби на дизелите не съм чел някъде. И не съм чел никой. Аз само дизели скупувам. Това ще е последният дизел, който купих не, няма какво да сигурност, а, Обаче не съм чувал, да такова би никой не ме карал за ухода да си купувам дизел. Никога. Тоест, е това е по-скъпо върната. Всъщност, Европа това. имаше политика за насърчаване на купуването на дизели и това. Ами защото имаше грешна информация за нивата на замърсяване, които това. идват от дизели. И това доведе огром, огромен проблем в европейските градове. Идва от това, че самата държава е субсидирала, субс... да. стимулирала. Е, защото говорим, че всъщност, защо да кажем, че, всъщност. Точно именно на държавата е проблема, че Не, не, не, не. В България говори за европейски градове, не, че те е, са се явили да. с тази, този проблем. Това е една политика, която насърчава да имате за автомобили. Това питам. Държавната? А, тържавната? А, тържавната. А, тя, тази държава, тя не се от... да е просто от... Трябва да ги санкционират, че връзли между България и... държава, същата Европейска комисия иска да ги санкционират. А, също стимулирайте. А, е, също стимулирайте. А, това става. Не, так, има въпрос, да, да. Не защото когато... Не виждаме решението на съда в Юксегург, е с дата 5 април, 2017, месец на 27... Но има много други 20... държави, които а, също са в тази, в тази процедура. Си. А другото Друг... нещо е, че Европа има един... едни стандарти, които ги въвежда за собствената си а, територия, а не за цялата територия на Европейския съюз. Т.е. когато ти казваш, забраняваме дизелите, не ги забраняваме в Париж също, се. и те си изнасят за София, това се забраняват за Европейския съюз, примерно. Тоест, там има и синхронизация, която чисто на европейско ниво трябва да има. Специално забраната, да не знам дали работи пак. Ами, са договори за Само с Значи казвате, не е забрани, една дума какво. Ами казвам, че увеличение да, да, санкции забрание няма да как да работи, защото това е средок от политици. Ако да, и... няма тук, ако иска да заложи, да, да, да, да, аз, аз ще му кажа, ще остана съветник, ще ми плати, защото съм част на лице, няма да му дам, <сък> <сък> ще, му, ще ми плати и ще му дам най-добрата информация, обаче той ще няма да бъде учителски след на следващия път, защото това, което ще му кажа, ще е работещо, но хората няма го приемат. Само, понеже беше реплика към мен, ще дам пример, защото мисля, че примерите винаги са така един от най-добрите аргументи. Uh, всички знаете, че Любляна беше Европейска зелена столица за 2016 година. Не знам колко от вас са били, но там това е един прекрасен град. Просто е фантастичен. Колкото це е. Малко за... е но е фантастичен град. Е много, е много наблизо. Uh, кметът преди 10 години взима едно изключително непопулярно решение. И то е конгресният търк, целият център на града да го затвори за движение на автомобили. Преди по-малко, плос. Преди пет затварят вече минава и градския транспорт заминава преди, точно преди около 10 години. Изключително непопулярно решение. Анкетите тогава показват над 90% от хората, които категорично не одобряват това решение. Политическите съветници, и това той, го е самия кмет, го е казал, името ми изкочва от главата, го е казал в интервюта, политическите му съветници са му казвали, че е луд да прави това нещо. В момента, мисля, че края на миналата година, по случай, края на европейската зелена столица, пак имаше анкета по този случай. Между времено, 5 години по късно премахват и градския транспорт от центъра и става изцяло пешеходна зона. Затова, Дециня, да основната улица също, темелко, мисля, че се казва, остава само една буслента, само за единствено за градския транспорт. Отново над 90% резултат в анкета, но този път категорично против да се връща стария вариант с автомобилите. Тоест, аз съм съгласен, че да вземеш решение политическо за затваряне на улици, за санкции, за примерно замърсяващи автомобили, повишаване на данци и така нататък. Между другото, в София повече от 10 години не са повишавани данците, което е напълно грешно преди, че стандарта се е вдигнал значително от тогава. Но това пак са политически решения и ясно, че това са тежки, тежки решения и са непопулярни, но те са непопулярни в краткосрочен план. В крайна сметка, човек трябва, и особено политиците, общинските съветници, те имат минимум 4 години, за да работят за, за града. Затова е обикновено всичките тежки реформи се правят в началото на мандата, за да може, както се казва, да мине а, да, тежката част. Тоест, а, и да се видят ползите и да бъдат произбрани, разбира се. Кмета на Любяна е произбран за трети път. За трети път. Три мандата. Тоест, очевидно, когато направиш нещо, което първоначално, както да се казва, в третия, категорично а не, в не се, в първия, още, а. А, не се е приема, но ползите после се видят, хората много бързо си сменят мнението. И примера с София и затворения патриарх в Тими, имаше така прогнози, включително нашата организация дори казваше, че ще настъпи, настъпи апокалипсис в центъра на София, в тунела по ТНТ и така нататък. Не се случи. Хората витушка, си променят витушка, на по витушка, същия начин. Променят... Той е на... да се променят на и тук е малко. го харесва после. Аз не как на Витушка, затварянето на Витушка доваде до това да е забранено по Витушка при затворен а, и липсващ трафик от автомобили, да се кара колялото там. Тоест, има на парче, може да има. Това го има не, да доста места. Да, има го. Да, да, може да, да, да, да пешеходна... Да, да, да, да това е, Не студент, може да, да, да има холосипед. Да да. за деца и за дълите. Да, да В чужбина е зато даже и в е, парковете. Е, в една Германия в парк Де, не може посетува, че, да караш да, да холелото. Вие сте по Витушках? сте по а so това аз съм карала. И това е опасно, както с този, който кара, както и с всички останали. А много да е да е абсолютно... хора, му... човек слиза, но има моменти, в които Витушка е почти празна. Банката за Париж, между другото, е забранена да карате в Париж. Тук съм абсолютно, мога да не съгласна. бъде това противопоставяне между велосипедист и пешеходец. Велосипе. превозно средство. А, истинското а, другото е, е между автомобил или превозно средство и пешеходец. Защото велосипедистът е много по-близко до, до пешеходеца. Той е просто пешеходец с... Нещо, като подвижна патерица, отколкото муторизирането. Не, не, не, не, горето са основата, другото това, са подвижните да патерици. Една пирамида, <сък> която пеше ходято е. е. най Ирина, се на, за думите на господина тук. Може би не е, не сте ни разбрали, не е било контрол и наказание, а контрол и насърчаване. Това, може би, трябва да е водещото, защото когато държавата създаде, механизми, които да насърчават това да си купиш електрически автомобил, да си купиш нов автомобил да, а, да или да слезеш на колело. Да за за или да си купиш карта за градски транспорт. И веднага това нека да е прехода към това, което а, аз исках да кажа. А, е, според мен е един от големите проблеми а, на това хората в София да, ползват, да продължават да ползват личните си автомобили, е а, неправилната организация на градския транспорт. А, и, и тук имаме ние е сериозен проблем дублиране на, на линии а, по, а, по кварталите. Вместо тези автобуси, които а, такива огромни маршрути, дълги а, а, се движат и се натрупват закъснения, къснения, по-скоро би трябвало така да бъде организиран градския транспорт, че той да обикаля вътре в кварталите да взима хората и да ги кара до, до метрото. А, в една Германия всеки един, който е бил там, знае, линиите така са организирани, че ти като следеш от метрото, отгоре ти чака следващия автобус mm -hmm. или следващата автобуси, които ще те закарат в рамките на 5 минути веднага до следващата точка. А, и, и още нещо, а, билетчетата, а, да, които да, за различен транспорт, съцяло... а, да ти да е... трябва да си, купуваш, да си купуваш различни билетчета, естествено един човек Даже и в, в моя пример, ние сме организирали последния начин транспорта на моята дъщеря. Аз минавам и си имам още 4 човека с колата, на 4, на 4 приятела децата и ги карам в същата детска градина. Така може. Така може. Да, така може. Но, но с удоволствие бих ползвал и градски транспорт. Но за да стигна с тези деца до детската градина с градски транспорт, на мен ще ми излезе зала. Сон? Ами защото трябва да се прекача на, на три, три превозни средства за, <реч> за, за, за кратък изташвие. <реч> да, да но е, е, е добивно. Да. Значи, в принципида, картата дава това предимство, че може да пътувате неограничено за целия месец за 50 лева, където вече няма да... Но... Съгласна съм с вас, но, но хората обичат да си да обичат удобството. И, и, и аз винага ви казвам, когато сметна, че... Тези деца ги натварям на колата и ги закарам до детската градина, а иначе трябва да ползвам три превозни средства да се прекача с, с тях. При студени превозни средства, макар и нови автобуси, тук има общината да поработи на хората, които работят има в тези коза. Да, да, има, има много. Двама човека с прикачване на две или три превозни средства, а, е, не е толкова рентабилно, колкото да. И, и, натовари, и, и още, да и още да един пример. А ще дам. Ама, е защото... а, а, един пример от последните дни. Аз обикновено се а, придвижвам пеша с велосипед до съвсем скоро, който ми го краднаха. <съква> <и, съква> да. А, а, и да, рядко с кола. Единствения случай, е, когато трябва е, е така да, да заведа децата. А, но. А, това, което ми е направило на мене лично впечатление е, че този, този градски транспорт така е организиран, че той по-скоро е в, в ущърп на, на, на, на гражданите. Значи, вие сте купили нови, нови автобуси, тези автобуси обаче биват управлявани от хора, които не, не умеят да ги, да, да ги управляват. Те са мръсни. Мръсни са, неотоплени са. Да. Макар и нови, и, и сега стигам до, до, до това, което най-ме потрес. Значи аз трябваше да избирам между автобус, а, такси или пеша да изтичам. И в този момент виждам, значи автобуса, виждам, че закъснява, се появява една маршрутка. И аз викам, добре, дай ще ползвам маршрутката, дигна си ръка. Не съм се качвал сигурно 10 години маршрутка. И установих със служаст, че маршрутката вози по-ефтино от градски транспорт. Mm -hmm. Значи маршрутката вози за ЛЕФИ 50, градския транспорт ЛЕФИ 60. Точно. Такива са договорите там, се останали. А, а, да, обаче. Само в този ред на висългарса. <питес> само в на... <питес> <само на> този <питес> ред на мисъл <виси, питес> <само> на края. Те бързи неща. Да. Първото, което е, че тази седмица, всъщност <питес> е точно актуална да. по темата. Последните 4 месеца се разработват, ще се работи по подготовка за документация и се обявява тази седмица, тази. Процедура по изграждане на електронна тикет система в София, с което се надявам, че съвсем скоро, всъщност е ще че в историята, защото няма да значение, от най-малкото тогава, ще се пътува и по разстояние или най-вероятно по време въпрос на дискусии, които ще станат тогава, когато тя би мога да позволява тази система всичко. А другото, което е с транспортните средства, наистина има такъв момент. Но също така си спомняме и във връзка с това, което до сега се говори, едни дублиращи линии, която е една линия 400 и не мога да се сетя в младост, която и в момента пътува почти по линията на метрото, без пряна. И тогава излезнаха ни живи вериги с хора, които казаха, докато не върнете автобуса да си тук, ние от тук няма да върнем. Но така или не, че предстои, и това е съвсем такава връзка, именно и с третата линия на метрото, пълна реорганизация на градските именно с оглед на тази подложка, отдолу която вече имаме, осмисленето на трамвайния, който е следващият по важност транспорта в града. и именно автобусите като допълващо да може да, да, да имате една такава цялостна муната. И тролейбусите ми ги забравя. И тролейбусите ми ги забравя. Добре, да. имаме е е наистина 3 минути, защото тук ще ви издам една тайна. Аз трябва да отида да си взема колата от Маркина. <рък> <на тази, рък> Която ще <рък> се, <който рък> се заключи <рък> след малко. <рък> и когато е, да бих искал да бред. си отида вкъщи си се по много сходен проблем, който вече беше написан, не мога да го направя така, да че... Разбирам, се ориентираме към приключване, към, както обикновено в България най-оживено става на финала. <съща> а, а, <съща> само да изречения. Аз имам, в... не ми качества, но възможността да познавам господин Зора Янкович, настоящия да, кмет не, на, на, на Люгана, <съща> още в качеството му на шеф на Меркатор, най-голямата <съща> търговска верига в Словения. Нещо, което в България няма такъв аналог. Тук трябва да си шеф на Кузводу и примерно, или на НЕК, за да те познава цял... цялата да, държава и да ти изберат с лекота да. за станеш кмет. И точно това му самочувствие, че е бил така, да кажа, монополист в основен сектор с размах и самочувствие първата година избран като кмет, му е позволил да направи наистина чудеса с града и освен градския център да напълни канала, да ги накара тия да работят събота и неделя и да, да, да, да, да, да се превърне Любгана в такъв туристически град. И бях точно на церемонията, в която той връчи на, на, на име на този град, който в момента е зелена е, е, е, е, европейска столица. И а, говорих с кмета на, а, на града. Казах, вие спечелихте, кажете как София би могла да, да получи такъв един мощен стил, защото за мен е това е един от начините, един от дългосрочните решения София като град, като общност, като а, а, всички ние като жители да имаме цел. Да си кажем, искаме София да еди каква си в частност за това, което се говори за визията да на София, да тези аз. неща е нещо, което стимулира едно такова състезание, което в корпоративния свят е задължителен елемент. Да се конкурира с някой, за да те накара с по-добър. Не да отвориш да да да да да да да да у... всички, защото това никога няма да се получи, а да си избереш нещо и да кажеш в името на нова да ще направим това. И да получиш това, това съгласие. Тъп, при него Луксо е, че е тръгнал с замах от самото начало и сега пожал. Къде okay, той точно това. Първата година правиш по моментите, после да призберата. Може би. Ние сме, сме малко в по, по-различна ситуация, но все още имаме шанс да използваме част от вече работещите решения, включително тази е Те имат и други неща, свързани с управлението на отпадъци, с негоренето на, на, на, на, на, на РДФ и, и всички тези неща. Има маса примери, които са буквально няколко сотни километра от тук. Тъкметът на ние механи с това е и допред нега ви казвах, между другото, нали във вас, ухтински свет, полуината с зелената. вика, а между другото, ме избира Кралицата, а, така че това не ми го разказвай. А, как казвам, ви избраха вас за зелена столица и към 6 пъти. Идеята е не да си победиш и да кажеш от край, да, но... чек, това го направихме да си го поставиш за нещо, което всяка година да продължава да, да, да инвестира именно в подобряване на градската среда. Дори да не спечели състезанието накрая, ефекта от усилията в тази насока ще се мультиплицирата. Да, че това е целта София. Да, да. Това ще е да Всъщност, кажа, но ще ви го кажа, част от... Всъщност целта на София и е да кандидатства за тази награда «Зелена столица на Европа», като, моля да не разбирате погрешно тази цел, тази цел е също и мотивационна, за да може да мотивира и да а, сложи на дневен ред много от нещата, които не са слабен А за да, Деси, да стане въздуха, да трябва да... да е много чист. Да. За да стане въздуха, трябва да е много чист, иначе няма никакъв шанс. А, но, но да знаете, че в последните 10 години градовете, които са печели с население под 500 хиляди души, защото големите градове е много по-комплексен проблем и да За това сме си поставили. Може да сме Думи. първите. Думи. Думи. Това казва. Много е хубаво, че има общински съветници. Жалко е, че обикновено са седни и същи лица, за което ги поздравявам, че те са активни, но къде са останалите души? Say. Това е факт. Добре, много ви благодаря за да, това, че участвата. Ще има запис аудиозапис на тази дискусия и той ще бъде качен на сайта ни и ще напишем и някакво обобщение на това, което сме обсъждали в този момент. Благодарим ви! И от името на Сайския институт. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Аз не разбрах само какво измали станцията Мърсовия не сега. А не чисто е. Чисто е. Тоги мрятаме от поръгнете? Бага ли заради na prostu z twojej Da <Gülüyor> da tych ludzi prawdopodobnie co państwo się to się przecha пальцы на работе. Вот эти вот, вот не просто